Hanni und Nanni allein in Lindenhof. Am letzten Schultag vor den Sommerferien wurden Hanni und Nanni nach der letzten Unterrichtsstunde in das Büro der Direktorin gebeten. Was hatte das zu bedeuten? Ein Guten Tag, Frau Guten Tag, Theobald. Frau Theobald. Ah, die sullivan Zwillinge. Sie mhm. wollten uns sprechen? Ja, kommt doch herein. Ja. Ja, äh, setzt euch bitte. Mhm. Also, wir möchten wirklich nicht unhöflich erscheinen, Frau nein, Theobald. Nein. Aber wir haben nämlich unsere Koffer noch nicht ja. gehackt. Und da unsere Eltern sicher ja gleich habt kommen. Noch Zeit, Zwillinge, denn gerade. Darum geht es. Ach, darum so? geht es? Um, um was? Ich verstehe nicht. Also, ganz nun so. setzt euch doch erstmal. Ja. Also ihr beiden, ich habe heute Vormittag einen Anruf von euren Eltern erhalten. Frau Tilbert, es ist doch hoffentlich nichts. Passiert. Kein Grund zur Sorge, Nanni. Euren Eltern geht es Ach. bestens. Puh. Allerdings. A a Allerdings? Naja, wie ihr sicher wisst mussten die beiden aus geschäftlichen Gründen noch eine Messe aufsuchen. Mhm. Ja. Bevor sie euch hier in Lindenhof abholen wollten, um, um mit euch dann anschließend in den Urlaub zu fahren. Ja, das Leider ist richtig, nach Spanien. Etwas, Aber was um alles in der Welt ist denn passiert? Wenn du mich mal bitte ausreden lassen würdest, Danny, könnte ich euch die neuen Informationen viel schneller mitteilen. Was ist denn nun mit unseren Eltern, Frau Theobald? Naja, eine recht unglückliche Situation. Mhm. Die Züge, oder genauer gesagt, Die Zugführer streiken. Oh, ja. ja, und daher ist es euren Eltern nicht möglich, euch rechtzeitig hier im Internat abzuholen. Okay. Nicht rechtzeitig? Was meinen Sie damit? Vormorgen Nachmittag werden Sie hier nicht eintreffen. Oh. Denn es ist ihnen auch nicht möglich, mit einem Leihwagen zu fahren. Denn die so teilte mir euer Vater mit. Waren schon alle ausgebucht. Oh, Und was bedeutet das nun für uns im Klartext? Ja, dass euch leider nichts anderes übrig bleiben wird, als in Lindenhof zu warten, bis eure Eltern euch hier abholen. Ja, aber wie äh, jetzt? Ich, ich meine, das geht äh, doch nicht gar nicht, so oder? so ungeduldig, honey. Ich bin ja noch nicht fertig. Nee. Also, in, wartet äh, mal, einer halben Stunde wird der Bus eure Klassenkameradinnen zum Bahnhof fahren. Hm? Und auch ich kann, ja, leider nicht länger in Lindenhof bleiben, da ich euch aber hier nicht unbeaufsichtigt lassen darf, obwohl ihr in meinen Augen die nötige Reife dafür hättet, hat sich eure Klassenlehrerin, Frau Lemanski, dazu breit erklärt, euch bis zum Eintreffen eure Eltern zu betreuen. Klasse! Dann ist ja auch Sinje mit von der Partie. Ja, äh, mit ihr wird es uns sicher nicht langweilig werden. Leider muss ich in diesem Punkt deiner Euphorie bremsen, Nanni. Ah. Denn Sinje wird diese Sommerferien in einem Feriencamp verbringen. Oh. Ja, und ebenfalls in einer halben Stunde die Schule verlassen. Oh, verstehe. Ach, Und macht mal nicht so enttäuschte Gesichter, ihr beiden. Mhm. Bis morgen Mittag ist es ja schließlich nicht mehr lang. Mhm. Und dann ruft auch schon Spaniens Sonne. Tja, mhm. ähm, von meiner Seite wäre nun alles gesagt. Mhm. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nein, eigentlich nicht, Frau Theobald. Ja, dann lauft mal schnell los und verabschiedet euch von euren Freundinnen. Ja, darauf können sie sich verlassen. Und auch Ihnen wünschen wir schöne Ferien. Ja, danke schön. Komm, Auf Wiedersehen, Frau Tschüss, Thiermann. alles Gute. Habt es schön und grüßt auch eure Eltern. Ja, ja, ja, danke In Windeseile trommelten Hanni und Nanni ihre engsten Freundinnen zusammen um ihnen von den neuesten Nachrichten zu berichten. Hilda blickte die Zwillinge entsetzt an. Das ist doch nicht euer Ernst! Oh. Ihr beiden zusammen mit der Lemanski allein in Lindenhof? Mhm. Also das können wir doch unmöglich zulassen! Wieso das denn, Hilda? Wie meinst du das? Naja, also mit Elke Lemanski hat es doch bisher immer Ärger gegeben. Mhm. Wie wollt ihr zwei euch denn allein gegen sie behaupten, wenn es hart auf hart kommt? Ja, naja, da magst du schon recht haben, Hilda, aber... Bisher haben wir letztendlich doch jede Situation mit ihr gemeistert, oh, genau. oder? <lacht> da mache ich mir auch nicht die geringsten Sorgen. Ihr werdet euch schon durchbeißen. Trotzdem wird es eine völlig neue Erfahrung sein, heute Abend allein durch die leeren Flure dieser Schule zu gehen. Oh, oh entsetzlich! <lacht> ich an eurer Stelle würde mich bei Einbruch der Dunkelheit im Zimmer einschließen <lacht> und es erst beim Morgengrauen wieder verlassen. <lacht> so ein Schwachsinn! Wieso das denn, Ellie? Na, hör mal! Du liest wohl keine Zeitung, Fiss. Doch. Ständig werden Menschen in ihren Wohnungen Ach, überfallen eben. und... Ja, na, na, na, na, das ist jetzt aber nicht die feine englische Art, Hanni und Nanni auf ihre einsame Nacht in Lindenhof einzustimmen. Ganz im Gegenteil, Hilda. Gerade die Engländer sind für ihren schwarzen Humor bekannt und werden deshalb mhm. von so vielen geschätzt. Ja. Außerdem wollte ich das gar klar, nicht... Liebe Cousine, Aber niemand braucht sich, um uns ernsthafte Sorgen zu machen. Ja. Nanni und ich wissen uns schon zu wehren. Genau. Mhm. Wer es mit einem Drachen wie Elke Lemanski aufnimmt, setzt sich auch jedem Einbrecher erfolgreich zur Wehr. Oh, oh. Genau. Kinder, Kinder, es ist wirklich rührend, wie ihr um uns besorgt seid. Naja. Aber wahrscheinlich wird uns heute Abend eher vor Langeweile die Decke auf den Kopf fallen. Dann solltet ihr euch vorsichtshalber einen Sturzhelm aufsetzen, bevor ihr größeren Schafen habt. <lacht> <wird>. Genug geblühten Mädels. Der Bus wartet nicht ewig. Tja, jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Oh, oh. Kopf hoch, Zwillinge. Ich zähl auf euch. Klar doch. Euch beiden wünsche ich auf alle Fälle einen unvergesslichen Spanienurlaub. Wir auch schöne Ferien, Hilda. Mhm. Wohin fahrt ihr denn eigentlich diesmal? Nach, es geht für zwei Wochen nach Syltz. Oh, so. Aber erst in sieben Tagen. Vorher besucht uns meine Patentante. So, mhm. Zwillinge, jetzt zögert den Abschied nicht unnötig hinaus. Wir machen uns jetzt vom Acker. Ach. Also. <lacht> ja, wir kommen ja schon. Also, Hani und Nani, ihr wuppt das schon. Ah. Aber lol, ihr begleitet ja, euch noch nach draußen. Das ist aber nicht. Was hm? haben wir ja alles reingepackt? Ich wünsche das jetzt ja. tust. Oh. Ja. oh mein Gott. Oh, Ich fehre noch nicht mehr. Der Bus startet schon. Oh, ja. wir sind die letzten. Oh, das Oh, Christophilie. oh Christophilie. Tschüss. Los winken, Hanni! Ja! Die Fahrt. Tja! Weg sind sie alle. Und was machen wir jetzt? Hm. Vor Einsamkeit, Vergehen und trüben Gedanken nachhängen. Bitte? <lacht> Kommt überhaupt nicht in Frage, Schwesterchen. Ich für meine Person hole mir meinen Badeanzug und springe vom 3 meter brett ins erfrischende Nass. Schließlich haben die Sommerferien soeben begonnen. Das hört sich gut an. Ich bin dabei. Los, dann <lacht> komm! Hallo, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> da <lacht> Als Zwillinge kurze Zeit später am Schwimmbecken eintrafen, erlebten sie eine Überraschung. Anscheinend hatte bei diesem traumhaften Wetter auch Frau Lemanski die gleiche Idee gehabt, den Nachmittag am Pool zu verbringen. Die ehemalige Schauspielerin saß mit einem breitkrempigen Sonnenhut und einer schwarzen Sonnenbrille wie ein Hollywood-Star im Liegestuhl und studierte einige Papiere. Als Hanni und Nanni herankamen, nahmen sie von den beiden nicht die geringste Notiz. Hallo, Frau Lemanski. Hallo. Ähm, Frau Lemanski? Die wirkt aber stark mhm. beschäftigt, Nanni. Wir sollten sie besser nicht stören. Wer nicht wilde hat schon. Mhm. Wir werden auch ohne sie unseren Spaß haben. Hauf <lacht> auf den Turm, Hanni. Ja, los. <lacht> Also, wer springt zuerst? Alter geht vor Schönheit. Und da du einige Minuten vor mir auf der Welt was? <lacht> Bitte? <lacht> Mit Vergnügen. Wir sehen uns dann unten. <lacht> Juhu! Nein! Und jetzt ich! Juhu! <lacht> Soll ich jemanden von allen guten Geistern verlassen? Seht euch an, was ihr angerichtet habt. Wovon im um alles in der Welt sprechen Sie, Frau Lemanski. Muss ich euch das wirklich noch erklären? Durch eure Gedankenlosigkeit habt ihr mein ganzes Manuskript ruiniert. Es ist klatschen. Das war gewiss keine Absicht, Frau Lemanski. Bleib jetzt, wo du bist, ja? Du trägst ja wie ein nasser Hund. Du machst es ja nur noch schlimmer. Schon gut. Ich wahre Sicherheitsabstand. Gibt es Ärger? Gut, gut, ich, ich, ich habe wohl ein bisschen zu heftig reagiert. Aber ihr müsst das verstehen, Mädchen. Mir wurde gerade eine große Chance geboten. Und alles hängt momentan davon ab, dass ich mich gebührend in meine Rolle hineinversetze. Rolle? Sagen Sie bloß! So ist es, Nonny, ja, ja, ja, so ist es. Ein langjähriger Freund und Produzent hat mir eine Filmrolle in einem Kriminalstück angeboten, die mir auf den Leib geschrieben ist. Und die ich daher gar nicht ablehnen konnte. Habe ich richtig gehört? Sie kehren ins Filmgeschäft zurück, Frau Lemanski. Das wäre ein wenig übertrieben, aber während der sechs Wochen Sommerferien riskiere ich einen kleinen Abstecher in mein ehemaliges Metier. Toll. Oh. Übermorgen ruft das Filmstudio. Und bis dahin muss ich meine Rolle perfekt beherrschen. Ja, mein Glückwunsch, Frau Lemanski. Ja, gratuliere. Danke, danke, danke. Aber solange ich diesen Text hier studiere. Mhm der durch eure Unachtsamkeit gehörig in Mitleidenschaft geraten ist, brauche ich äußerste Ruhe und Konzentration. Ach, das war bestimmt keine böse Absicht von uns. Naja, ist ja gut, ist ja gut. Aber bringt mich bitte nicht noch mehr durcheinander. Wir werden Sie ab jetzt nicht mehr bei Ihrer Arbeit stören. Nein, bestimmt nicht. Ja, danke. Ach, äh, Zwillinge? Ja? Hm? Da wir ja nun bis morgen Nachmittag allein in Lindenhof sein werden, sollten wir vielleicht schnell noch ein paar Punkte klären. Gern, und die wären? Die Köchin hat für euch in der Küche ein Abendessen vorbereitet. Des Weiteren möchte ich euch bitten, mein Anliegen ernst zu nehmen und mich während meiner Textstudien nicht zu stören. Mhm. Die Rolle verlangt einiges von mir. Das ist kein Kinderspiel. Sie können sich voll und ganz auf uns verlassen. Klar! Um was für eine Rolle handelt es sich denn, Ach, die Ihnen Ihr Freund auf den Leib geschrieben hat? Na schön, ihr Quergeister, vorher gibt ihr ja sowieso keine Ruhe. Also, ich spiele Tanja Balduan, eine zu Unrecht verdächtigte Ehefrau, die beschuldigt wird, ihren Mann ermordet zu haben. Boah. Ja, doch nicht nur das. Die Arme leidet auch noch unter Halluzinationen und bildet sich ein Zeichen aus dem Jenseits zu erhalten. Ein Zeichen von ihrem verstorbenen Mann, vermute ich. Ganz recht um diese Tanja Balduan glaubhaft darzustellen. Boah, also das schüttelt mhm. man nicht so einfach aus dem Ärmelmädchen. Ich muss geradezu mit dieser Tanja verschmelzen. Sie lebt nach dem Tod ihres Mannes völlig zurückgezogen und leidet unter Einsamkeit und Depressionen. Hui, das klingt aber schwierig. Ja doch, nun, nun, nun genug aus dem Nähkästchen geplaudert. Keine lästigen Fragen mehr, Zwillinge. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah, ja, hier. Gut. Ähm Energie und komm hanie okay ja das ist zu viel zu Gegen 16 Uhr hatte auch die Direktorin Frau Theobald den Lindenhof verlassen und die Putzkräfte waren ebenfalls gegangen. Hanni und Nanni waren nun allein in dem weitläufigen und verwinkelten Schulgebäude. Gegen 17 Uhr hatten die Zwillinge ihre Schränke ausgeräumt und die Koffer gepackt. Dann hatte Nanni die Idee, einige Stimmungsfotos in dem leerstehenden Internat zu knipsen. Und während Frau Limanski noch immer am Pool saß und ihre Rolle studierte, durchschritten die Zwillinge die verlassenen Flure und Räume. Ist das nicht seltsam, Nanni? Jede Sekunde erwartet man, dass sich eine Tür öffnet und man einer Schülerin oder Lehrerin begegnet, oder? Aber nichts regt sich. Hallo! Hm. Absolute Stille. Nicht eine Stimme oder der Klang einer Geige oder eines Klaviers. Hanni und Nanni allein in Lindenhof. Mir kommt's beinahe so vor, als wäre es ein eigenartiger Traum. Aua! Warum kneifst du mich? Ich wollte dir nur beweisen, dass du wach bist. Ah, sehr witzig. Geh lieber mal ein Stück zur Seite. Ich mach mal eine Weitwinkelaufnahme von dem Flur. So einsam und verlassen ist es sonst noch nicht mal nachts. Hm. Das soll eine Digitalkamera sein. Hm. Die klingt ja wie früher. Ich glaube, das machen die extra. <lacht> Der Gemeinschaftsraum, hm. wie ausgestorben. Hm. Keine Musik und keine Stimmen. Hm. Aber irgendwie trostlos findest du nicht? Hm. Na ja, man kann es auch positiv betrachten, Nani. Hm. Auch das Schulgebäude braucht mal Ruhe, um sich von dem ganzen Unterrichtsstress zu erholen. In sechs Wochen tobt hier eh wieder der Bär. Und vorbei ist's mit der beschaulichen Stille. Von wegen sechs Wochen, Hanni. Ein Gewitter. Oh. Na, dann kann Frau Lemanski ihren Liegestuhl am Pulwund zusammenklappen. Sieh doch, wie dunkel es draußen ist. Ein echtes Sommergewitter. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Komm Nanni, wir sehen uns noch andere Räume an und gehen auf hm? Motivsuche. Oh, ja. Als sich Hanni und Nanni dem Speisesaal näherten, trafen sie auf dem Weg Frau Lemanski. Das Gewitter hatte sich noch nicht verzogen und schien sich nun direkt über dem Schulgebäude auszutoben. Na, Zwillinge? Inzwischen seid ihr wohl hungrig geworden, wie? Na ja, eine Kleinigkeit können wir schon vertragen. Möchten Sie dich mit uns essen, Fräule Manski? Oh, keine Zeit! Keine Zeit! Nein, nein, nein, nein! Als Schauspielerin muss man leider hin und wieder Abstriche in Kauf nehmen. Ah, und das Üben meiner Rolle hat Vorrang. Klar, verstehe. Ist das nicht ein herrliches Ach, Gewitter? Herrlich, nennst du das? Der Regen setzte ja so plötzlich ein, dass ich mein Manuskript nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Es ist nun völlig durchnässt. Ach, du Schande! Ja, da hast du ausnahmsweise mal recht. Jetzt habe ich die einzelnen Seiten in meinem Zimmer zum Trocknen ausgebreitet. Zu dumm auch, dass die Heizung im Sommer ausgeschaltet ist. Das stimmt. Also dann, ich verziehe mich mal wieder in mein Zimmer. Und stört mich nur, wenn es absolut wichtig ist. Schon klar. Klaro. Ah, bevor ich es vergesse. Frau Theobald bat mich, euch die Telefonnummer des Hotels zu geben, in dem eure Eltern heute notgedrungen übernachten werden. Oh ja. Ihr könnt sich vom Lehrerzimmer aus anrufen und mit ihnen besprechen, wann und wie ihr das morgen mit der Abholung organisiert. Mhm. Hier. Hier ist der Zettel mit der Nummer. Danke, Spitze, Frau Limmans. Danke. Ich habe euch das Lehrerzimmer auch schon aufgeschlossen. Oh Gott, jetzt muss ich aber los. <lacht> Na, dann lass uns mal in der Küche nachsehen, was uns die Köchin bereitgestellt hat. Komm, Manni. Mhm. Oh, seht ihr das an, da hm. auf dem Tisch? Gebratene Hähnchenkeulen, Kartoffelsalat und... Oh. Na, wenn das kein Festmahl ist! Ich hol schon mal das Geschirr, Gläser und Besteck aus dem Schrank. Ja, super! Kurze Zeit später saßen die Zwillinge in dem riesigen Speisesaal an einem Tisch und ließen es sich schmecken. Mmh. Ist zwar nicht die feine Art, <lacht> aber Hähnchenkeulen isst man doch noch am besten mit den Fingern. Mhm. Mmh. köstlich. Lecker. Und diese große Haut. <lacht> Was war das? Das kam doch aus der Küche, oder? Aber, aber außer uns. Befindet sich doch niemand mehr in diesem Gebäude. Ach, ich werde mal nachsehen. Meinst du etwa, ich bleib hier allein sitzen Ich komm mit? Los, aber leise. Nichts zu sehen. Da, da ist sie doch. Das kaputte Glas auf dem Boden. Ach, wie kann das denn angehen? Ich kann es mir auch nicht erklären. Es sei denn, es sei denn was. Der Blitz scheint hier ganz in der Nähe eingeschlagen zu haben. Es sei denn was, Honey? du sprichst doch endlich aus. Naja, du vermutest, dass jemand hier in der Küche war und das Glas hm. hat fallen lassen, oder? Hast du denn eine andere Erklärung dafür? Ich könnte es mir zumindest denken. Na dann heraus damit, Schwesterchen. Ja, du hast doch vorhin das Geschirr und die Gläser aus dem Schrank geholt. Ja. Und? Die einzig logische Erklärung wäre, dass du beim Herausnehmen der Gläser unvorsichtig warst und dabei eins zu sehr über die Kante geschoben hast. Und bei der Erschütterung durch den Donner Ja, denkbar wäre schon. Mhm. Ich werde erst mal die Scherben zusammenkehren. Mhm. Hier. Und nun sollten wir uns weiter im Speisesaal dem leckeren Hähnchen widmen. Und anschließend rufen wir Mami und Papi an, Ja. Du behältst stets den Blick fürs Wesentliche. Das gefällt mir. Schlaro. <lacht> Während Hanni kurze Zeit später im Lehrerzimmer die Nummer des Hotels wählte, um ihre Eltern anzurufen, entdeckte Nanni im Papierkorb die zusammengefaltete Zeitung des heutigen Tages. Als Hanni sich verbinden ließ, zog Nanni die Zeitung aus dem Behälter hervor und breitete sie auf dem Tisch aus. Hallo, Mami, ich bin's. Halli, meine Liebe, <lacht> wie schön, dass ihr euch meldet. Ach, es ist doch zu dumm, dass die Zugführer gerade heute alle streiken müssen. Ja. Wie geht es euch denn? Ach, es ist schon recht seltsam, so ganz allein in Lindenhof zu sein. Hm? Und außerdem tobt hier ein schreckliches Gewitter. Wie, was? Ihr seid allein? Hm. Aber Frau Theo, was hatten wir doch Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Fall. Frau Lemanski, unsere Klassenlehrerin ist auch noch hier und passt auf uns auf. Aha. Aber wann kommt ihr uns denn abholen? Also in den Nachrichten heißt es, dass die Züge morgen wieder planmäßig verkehren Aha. werden. Wir nehmen dann gleich den ersten Zug und treffen dann gegen 13 Uhr in Lindenhof ein. Aha. Und dann geht es endlich <lacht> Richtung Spanien. Nanni und ich können es kaum erwarten. Mhm. Wenn wir dann endlich... Okay. Manni? Hallo? Hallo? Was ist los, Hani? Hallo? Verdammt! Die Verbindung ist unterbrochen. Dann ruf doch noch mal an. Das würde ich ja gerne tun. Aber die Leitung ist tot. Verflixt. Dann hat der Blitz in der Telefonleitung eingeschlagen. Ach, schöne Bescherung. Versuch's doch noch mal. Nichts zu machen. Kein Freizeichen. Ach. Na, zum Glück haben wir alles Wichtige besprochen. Trotzdem, kein schönes Gefühl, so ohne jede Verbindung hm. zur Außenwelt zu sein. Erst recht nicht, wenn ich dir vorlese, was heute in der Zeitung steht. Wie meinst du das? Hör dir das an. Einbrecherkönig gesucht. Aha. Seit Wochen sucht die Polizei einen gefährlichen Einbrecher, der es in der hiesigen Umgebung ausschließlich auf öffentliche Einrichtungen wie Behörden und Schulen abgesehen hm. hat. Dabei wurden bisher hauptsächlich technische Geräte, Chemikalien und Telefonanlagen mhm. entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung mithilfe des veröffentlichten Phantombildes mhm. um ihre Mithilfe. Hinweise werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Ja, das gefällt mir aber gar nicht. Wie sieht der Kerl denn aus? Zeig mal her. Hier. Ach, dem Typ möchte ich aber nicht im Dunkeln begegnen. Bei Tag aber auch nicht, Honey. Bleiben. Warum sollte der ausgerechnet Lindenhof heimsuchen? Hm. Es gibt doch schließlich noch andere... Ah. Oh Mann, du hm. denkst doch nicht etwa das zersprungene Glas in der Küche, Honey. Ganz ruhig. Das Glas, das, das kann auch durch eine andere Ursache aus dem Schrank gekippt sein. Ich meine, hm. wieso sollte ein Einbrecher, der es auf technische Geräte abgesehen hat, sich ausgerechnet in der Küche herumtreiben? Das ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht hast du recht. Und was machen wir jetzt? Abwarten und Tee trinken. Wir gehen jetzt auf unser Zimmer und dann kannst du mir bei dem Kreuzworträtsel hier in der Zeitung helfen. Mit etwas Glück gewinnen wir dann einen tragbaren CD-Player. Ah. Dann hat der alte Kassettenrekorder im Gemeinschaftsraum endlich ausgedient. Na toll, du hast Nerven. Ach, etwas anderes bleibt uns schließlich nicht übrig, oder? Hast du eine bessere Idee? Nein. Etwas trostlos ist es hier ohne unsere Freundin schon. Mit Jenny, Fis und Hilda wäre es sicherlich... Was ist das denn? Habe ich Halluzinationen oder was? Stimmt das nicht? Die bauchige Vase mit den chinesischen Motiven. Dort auf dem kleinen Beistelltisch. Jetzt glaube ich aber an eine schon. Ich sehe nämlich keine Vase. Aber genau das ist es doch vorhin als das Gewitter einsetzte, da stand sie noch auf dem Tisch. Und jetzt ist sie weg. Hm. Du musst sie doch gesehen haben. Also ehrlich gesagt, habe ich nicht drauf geachtet. Und außerdem stehen hier auf dem Flur doch so viele Sachen. Blumentöpfe mit Kakteen, der Bottich mit der Yucca-Palme und der Papierkorb. Also du musst dich irren, Hanni. So? Na dann lass uns mal in unser Turmzimmer gehen. Da werde ich dir was zeigen. Bitte, da wollten wir ja eh hin. Mhm. Ah, hier. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Moment. Ah, so. Hier. Was hast du da? Sieh dir dieses Foto an, das ich heute Nachmittag auf dem Korridor geschossen habe. Hier. Und? Schau auf das kleine Beistelltischchen. Nein, du hast recht. Mhm. Die ist mir vorher nie besonders aufgefallen. So viel zum Thema Sinnestäuschung. Aber jetzt, wo sie weg ist, da stellt sich doch die Frage, wie und wohin ist sie plötzlich verschwunden? Tja, logisch betrachtet könnte sie sich doch nur Frau Le Manske Ach. ausgeliehen haben. Wir sollten sie danach fragen. Aber natürlich doch, jetzt und sofort. Wo sie doch gerade damit beschäftigt ist, ihre Rolle für den Film zu trocknen. Ach, ja. Meinst du etwa, ich bin scharf drauf, mir ein Donnerwetter einzuhandeln? Oh, ein Gewitter reicht mir. Psst, sei mal leise. Draußen auf dem Flur ist jemand. Frau Lemanski? Sind Sie das? Jetzt ist alles still. Mhm. Wer kann denn das gewesen sein? Geh mal ein Stück zur Seite. Ich schau mal durchs Schlüsselloch. Lass das lieber sein, Hanni. Unsinn! Und? Nichts zu sehen. Ich glaube, die Luft ist rein. Hanni, tu es nicht! Hanni! ich ich's mir doch. Niemand zu sehen. Aber es war doch ganz deutlich was zu hören. Und mach dir mal nicht gleich ins Hemd, Schwesterchen. Lindenhof ist schließlich ein altes Gemäuer. Da knarrt und ächzt es schon mal. Kein Grund, gleich Panik zu kriegen. Also schön, Fehlalarm. Und ich dachte schon mal... Manu, komm. was ist das denn? Wovon sprichst du? Also das muss ich mir mal eben näher ansehen. Da, das Zeug da auf dem Boden. Siehst du? Das, was ist das, Hani? Ist Und zwar von besonders großen Füßen. Ich tippe mal auf Schuhgröße 45. Die Spuren äh. führen die Treppe hinab. Ich wusste gar nicht, dass Rollemaski solche Übergrößen trägt. Ach, hey, kein Schwachsinn. Los, sofort zurück in unser Zimmer. Schnell. Ich hab Angst, Harry. Schließ schnell ab. Ja. Hier drin sind wir zumindest in Sicherheit. Was sollen wir denn jetzt machen? Da stimmt doch etwas nicht. Ach, das ist ja eine tolle Erkenntnis. Hm. Weißt du, was ich glaube? Da draußen schleicht dieser Einbrecher herum, von dem in der Zeitung stand. Er ist in Lindenhof eingebrochen und sucht hier nach Diebesbeute. Ach, das ist doch noch längst nicht bewiesen, Nanni. Wir müssen jetzt Ruhe bewahren. Na toll. Und dann? Müssen wir irgendwie zu Frau Lemanski Kontakt aufnehmen. Oh Mir schlottern die Knie, als hätte ich eben erst das Laufen gelernt. Lass mich einen Moment nachdenken. Uns wird schon was Kluges einfallen. Hoffentlich. Mhm. Draußen war es inzwischen Abend geworden und das Gewitter hatte sich langsam verzogen. Frau Lemanski hatte eigentlich vorgehabt, im Zimmer der Zwillinge noch einmal nach dem Rechten zu sehen. Doch die Lehrerin war so emsig mit dem Üben ihrer Rolle beschäftigt, dass sie gar nicht bemerkt hatte, wie weit die Zeiger der Uhr schon vorgerückt waren. Tja, meine Herrschaften, Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Mein Name ist Tanja Baldwan. Und ich rate Ihnen, jetzt vernünftig zu sein, denn ich habe einen Revolver in der Tasche. Zwingen Sie mich nicht! Ähm, zwingen Sie mich nicht! Verdammt nochmal, eben konnte ich doch den Text noch, wo war denn noch die Stelle? Ähm, wen äh, kann ich noch? Sie, zwingen Sie mich, ah hier! Zwingen Sie mich nicht, davon Gebrauch zu machen, Sie würden eh den Kürzeren ziehen. Zwingen Sie mich nicht, davon Gebrauch zu machen! Sie würden eh... Was war das? Hallo, Hani und Nani, seid ihr das? Na, wartet. Zwillinge? Zwillinge, wo seid ihr? Na, schön. Jetzt sehe ich aber mal nach. Willinger! Öffne sofort die Tür! – Frau Lemanski? Hm? Ach, Sie schickt der Himmel! Schnell, kommen Sie rein! – Ihr habt wohl gar keinen Respekt vor eurer Klassenlehrerin, wie? – Wovon um alles in der Welt sprechen Sie? – will nicht die Unwissende! Wo ist deine Schwester? – Hier bin ich! Frau Manski, was ist denn passiert? Ihr beiden wisst ganz genau, wie wichtig das Erlernen meiner Rolle ist. Und trotzdem macht ihr euch einen Jux draus, mich bei der Arbeit zu stören. Dann haben Sie also auch bemerkt, dass hier jemand heimlich ich herumschleicht. Dachte ich dachte noch, dass wir uns gut verstehen. Aber leider muss ich feststellen, dass ich mich mal wieder gewaltig in euch getäuscht habe. Wie? Ihr schleicht vor meiner Tür herum und bildet euch auch noch ein, dass ihr mir... ah, Ein Handy. Ach. Wer außer euch beiden befindet sich... Noch in diesem Gebäude. Äh. Wir wissen es nicht. Schnell, kommen Sie in unser Zimmer. Um Himmelsschwein, was geht hier vor? Schnell, kommen Sie. Schließ ab, Hani, schließ ab. Ja, doch. Psst. Wir sind nicht allein. in Jennys Zimmer sein. Bitte? Wer muss in Jennys Zimmer sein? Das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber auf alle Fälle, das Klingeln kam aus dem gegenüberliegenden Zimmer. Oh nein. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen die Polizei verständigen. Ein frommer Wunsch. Wissen Sie schon, dass die Telefonleitung tot ist? Was? Ja. Ein Blitzeinschlag hat sie vorhin lahmgelegt. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Es ist leider wahr. Ich... Ich muss mich setzen, Mädchen! Oh. Bestimmter Einbrecher, von dem in der Zeitung stand! Von was einem Einbrecher sprichst du, Nanni? Hier! Sehen Sie! Lesen Sie mal! Du Gott, das darf doch alles nicht wahr sein! Wir müssen irgendetwas unternehmen! Das kommt überhaupt nicht in Frage! Wir bleiben in diesem Zimmer. Ja, und dann? Wir bleiben bis zum Morgengrauen in diesem Raum und warten bis... Ah! Was ist los? Oh nein! Was haben Sie? Mein Schmuck. Mein gesamter Schmuck befindet sich in meinem Zimmer. Oh je. Wenn der Einbrecher den zu fassen kriegt und ich habe das Zimmer nicht abgeschlossen. Halt mich, Hanni. Ich falle gleich in Ohnmacht. Damit ist niemandem geholfen, Frau Lemanski. Reißen Sie sich zusammen. Dazu fehlen mir die Nerven. Vielleicht, vielleicht verhält sich die Sache ja auch völlig anders. Wie meinst du das, Hanni? Seid mal kurz leise. Was hast du vor? Ich lausche mal an der Tür. Sei bloß vorsichtig. Alles still. Ich glaube, wir können es jetzt wagen. Was hast du vor, Hanni? Ich... Ich müsste mich schon ziemlich irren, aber oh. das Handyklingeln vorhin, das kam mir irgendwie so bekannt vor. Aber was soll das heißen? Ich schließe jetzt die Tür auf und ihr beiden gebt mir Rückendeckung. Mhm. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Das werde ich auf gar keinen Fall zulassen. Frolle Mansky, ich habe da einen ganz bestimmten Verdacht oh. und ich werde mich jetzt davon überzeugen. Nein! Nein! Hanne! Doch! Folgt mir, aber leise. Kommen Sie, Frau Lemanski. Also dann? Ich mach mal Licht. Niemand zu sehen. Stimmt. Niemand zu sehen. Aber dafür etwas. Könntest, könntest du bitte sofort aufhören, in Rätseln zu sprechen, Honey? Seht doch, was da auf dem Nachtschrank liegt. Ich glaub's nicht. Das ist doch Jennys Handy. Ja. Jennys Handy? Mobiltelefone sind doch in eurer Schule verboten. Nur die Nutzung. Nicht aber der Besitz, Fräule Manski. Mir war nämlich gleich so, als ich das Klingeln hörte, dass ich den speziellen Rufton kannte. Jenny hat ihr Handy zum Ferienbeginn aktiviert und ist dann hier aus Versehen liegen gelassen. Ja, doch. Da ja, ja, das ist ihr Handy. Mhm. Wir sollten sofort die Polizei verständigen. Hm. Das würde ich ja gerne tun, aber wie es aussieht, ist der Akku jetzt leer. Ja. Was soll das heißen? Es hat doch eben noch geklingelt. Ja, das mag ja sein, aber jetzt ist kein Saft mehr drauf. Doch, so, so. Ich verstehe zwar nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber wenn ich meine Rolle bis morgen nicht einwandfrei beherrsche, kann ich mein Comeback als Schauspielerin an den Nagel hängen und deshalb möchte ich jetzt nicht mehr gestört werden. Ihr beiden geht jetzt auf eure Zimmer und geht zu Bett. Es ist ohnehin schon spät. Aber der Es reicht, einander. Zwillinge! Ich bin mir nämlich sicher, dass ihr mir nur einen Streich spielen wollten. Nein, Doch plötzlich nicht! Doch ist Schluss nicht. mit dem Affentheater! Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht! Aber … Gute äh, Nacht! Ich fass es nicht. Ich kann's kaum glauben, Hanni. Wir befinden uns in größter Gefahr und Frau Lemanski denkt nur an ihre Karriere. Vielleicht sollten wir ins Dorf laufen und selbst die Polizei hierher holen. Gut. Einverstanden. Obwohl ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass Ausge … Ha? Was ist das denn? Was ist denn nun schon wieder? Jetzt halten meine Nerven nicht mehr aus. Komm her zum Fenster, Nani. Was ist denn da? Da flammte dir eben kurz ein Licht im Gemeinschaftsraum auf. Ich sehe nichts. Jetzt ist es auch wieder aus. Das müssen wir überprüfen. Komm mit, Nani. Nur über meine Leiche. Das meine ich natürlich nicht wörtlich. Dann gehe ich eben allein nachsehen. Du kannst dich ja so lange in unser Zimmer einschließen. Du willst also wirklich jetzt zum Gemeinschaftsraum gehen mhm. und den Einbrecher stellen? Ist doch Wahnsinn. Also kommst du jetzt mit oder bleibst du hier? Na, so gut. Ich geh mit. Aber nach dir. Na los. Heiße. Ja. Das kam aus dem Gemeinschaftsraum. Er ist da drin. Irgendetwas stimmt da ganz und gar nicht. Weshalb sollte ein Einbrecher so einen Lärm machen? Und da drin gibt es doch nichts, was sich zu stehlen lohnt. Außer dem ollen Radiokassettenrekorder. Da! Wieder! Jetzt hab ich aber die Faxendicke. Ich gehe da jetzt rein. Nein, nicht! Doch! Alles dunkel! Mach doch mal Licht! Mhm. <lacht> Überraschung! <lacht> <lacht> das gibt es doch nicht! Sehr zur heimlichsten Mitternachtsparty, die der Lindenhof jemals erlebt hat. Jenny, ja. Hilda. Henni und Filsen, das gibt es ja, doch nee, Steht doch nicht da wie die Hornochsen. Jetzt wird gefeiert. Aber, aber, wie kommt ihr hierher? Ja, ja, ihr Spaß. habt uns eben leidgetan. Und da ihr alleine bleiben müsstet, dachten wir uns? Heimliche Mitternachtspartys gehören zum Lindenhof wie Hanni zu Nanni. Genau. <lacht> Das Ganze war meine Idee. Als wir heute Mittag beim Bahnhof standen, habe ich die Mädchen dazu überreden können, bei unseren Eltern anzurufen und ihnen zu sagen, dass wir erst morgen nach Hause kommen. Spitze, Jenny. Ja. ja. Und sie kann sehr überzeugend sein. Oh, ja. <lacht> wir haben dann alle unser Taschengeld zusammengeschmissen und in der Stadt die nötigen Party-Utensilien mhm. besorgt. Limonade, Würstchen, mhm. Ach, und Palin. Es so. war gewiss nicht einfach für uns unbemerkt zum Lindenhof zurückzukehren und heimlich alles herzurichten. Das könnt ihr euch glauben. <lacht> Wenn ihr wüsstet, was wir die letzten Stunden mitgemacht haben. Oh ja. Ich bin fast 1000 Tode gestorben. Oh. Uns ist nämlich nicht entgangen, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Okay. Zumal sich hier in der Gegend ein gefährlicher Einbrecher herumtreibt. Okay. Und wir alle können vom Glück sprechen, dass das heftige Gewitter die Telefonleitung in Lindenhof lahmgelegt hat. Denn wir waren kurz davor, die Polizei zu rufen. Jawohl, okay. genau. Ja? Oh je. Da haben wir wohl doch ein bisschen über die Stränge geschlagen. Hm. Moment mal, Jenny. Was meinst du damit, ihr hättet etwas über die Stränge geschlagen? Och, ich Was? Äh. <lacht> das begreife ich die knallenden Türen, die unheimlichen Schritte und die schlammigen Schuhabdrücke im Flur. Das habt ihr alles inszeniert, um uns das fürchten zu lernen? So oh. ist es. Am Mittag hatte ich mich in die Küche geschlichen, weil wir doch ein Gefäß für unsere Mitternachtsbowle brauchten. Und Dabei ist mir ein Glas aus dem Schrank runtergefallen. Du warst das also friss. Oh. Ich gebe es ja zu. Was meinst du, wie schnell ich mich hinter dem Kühlschrank versteckt habe, als ich euch komme? Hörte. Und Dann musste ich mir die Hand auf den Mund pressen, weil ich von Kichern beinahe gestorben wäre. Na, ja, warte! Und dann haben wir euch im Lehrerzimmer belauscht, als ihr den Zeitungsartikel über den Einbrecher gelesen habt. Und da kamen wir auf die geniale Idee, euch weiszumachen, dass der Verbrecher sich hier in der Schule herumtreibt. Wo so hab ich nur meinen Verstand gelassen? Ich hätte von Anfang an darauf kommen können. Klappermänner und klopfende Erbsen waren gestern Zwillinge. Ach, heute haben wir euch mal mit einem Einbrecher hereingelegt. Mhm. Dabei haben uns die alten Gummistiefel des Gärtners aus dem Geräteschuppen hervorragende Dienste geleistet. Genau. Waren die riesigen Abdrücke nicht herrlich? <lacht> <lacht> Ach, nun hat ja alles ein glückliches Ende gefunden. Hoffentlich kriegt jetzt nicht noch die Lehmannski-Win von der Sache und betätigt sich als Partybreaker. Oh. Das kann ich mir nicht vorstellen, Fis. Wieso? Sie konzentriert sich nämlich gerade voll und ganz auf ihre Karriere. Sie büffelt in ihrem Zimmer ihre Rolle für ein Comeback beim Film. Oh, das wirklich oh. Ja, wirklich, wirklich. Und hier der Polizei. Dreh mal lauter, Hilda. Soeben erreichte uns die Meldung, dass der gesuchte Einbrecherkönig Ludwig von Tanges von der Polizei verhaftet wurde. Er wird noch in dieser Nacht dem Haftrichter vorgeführt und muss mit einer empfindlichen Haftstrafe rechnen. Und weiter geht es mit Musik. Na bitte, alles löst sich in Wohlgefallen auf. Ich würde sagen, lasst uns die Mitternachtsparty beginnen. Ja. Ja. Ja, ich die schmecken. Eine Limonade Die kann ich jetzt gut brauchen. Nach all den Aufregungen ist meine Kelle wie ausgetroffen. Warum sagst du das? Nein, Na dann, Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? ist Was? So, Was? ist Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? 我喜欢你做的饭<笑><笑>